Të gjitha lëvdata dhe falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu ve teala, përsa përshëndetje salavatet e mira të Zotit, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastë dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vlezor, do të vazhdojmë në librin të cilën ne kemi hapur Paradisi al-Jerrata, kjo është ljerota e katërt me radh mbi shpjegimin e asaj e cila është përborsë e mendjes mbi elementet apo sifatet cilësitë si do të diçojm me të cilat njeriu klasifikohet dhe radhitet në njerëzit e menhur apo njerëzit të cilat Allahu xhala xhalahu i ka dalluar me kuptim dhe perceptim borsa ne vë dim se fjala i menjëhur, fjala i dishëm, fjala i shkolluar e arsimuar e chto me radh, shprehje është, është fjalë e cila mund të keç përdorret, mund të vendoset në vendin jot duhur, mund të vendoset në vendin i cilit nuk i përket. Prandaj drejtërorët e muslimanëve që nga koha e kaluar si që është Ebu Hatim ibn Hibbani, Allah e Mësherof, ashtu sikur që e kam bled hadithin e pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, një ashtu ka shkuj liber dhe djetartë para ti, se gjështë dëkush i cili i thot vete së ti i menqur, apo i dishëm, apo i mirë, e kështë në më radhë, nuk do me thonë së shënë harmonime me emri. Andetë ndëruar dhe e zërë, kjo liber neve, ne e qërcon se ata të cilët zoti jonë të bare kjo e te alë në Kur'anë, I kaytujtul albab te zotat e, e mendjes e keni vezuar atje në Kur'an te zotat e mendjes o ju te cilat kuptoni o ju te cilat meditoni e kështu me radh kuq jan kta njerz si duken dhe me çfarë përbohen prej virtuteve dhe cilësive kjo na intereson neve andaj dietarë të nderuar dhezat prej tabiinve na kanë treguar se ka përmend sheikul islam ibn te imie se kur i ka lexuar shembujt e Allahut në Kur'an Dhe nëse ndo një shembul që e ka sijnë Allah në Kur'an, nuk e ka kuptu, ka qajtë. Dhe kërë është për po qajtë, ka thonë se vetëm ata që ka sijan të dishëm, nuk e kuptojnë shembulin e Zotit të bareke vëtëjare. Andë nga kjo liber, neve synojnë që atë kufizimin dhe definicionin që e ja kanë dhanë të tjerët mendjes, neve me hedhë poshtë. Jo, me hedhë poshtë kuptimin a, me shfri emocionin, jo por me ungop me të kundërtën, me u cilësu me të kundërtën, dhe e është mendja dhe mënquria. Cila është, ajo të cilën hodgja e sinon për e hedhjes poshtë, katër cilësi. Të cilën e kanë marë si boshtë se kjo është mendja dhe kjo është i menquri. I përsërisim shpejt, që mos ti përsërisim më ndej. E para kanë thanë, se për e cilësi së mendjes është me uvejsh mirë, abo të qenurit me kostu me të shtrejta e kështu mëra e dyta me dit me fol rjedhshem, me gramatik apod, dikush e ka eshk ta me fol me gramatik, me stil të lart mirë po neve nga kanë ardi sa hadithem nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem së njëri i përshembu nëse stër ngarkohet në, me fol me gramatik kjo është e, jo e këndshme jo e polqyshme Jo e duhur te zoti yon te barë këtu ata. Çdo të shohë në hadith e, e pejgamberit s.a.l. Ata gramatikën e shohin pjesë mëndjes. Po gramatika nuk është pjesë mëndjes, është dhëruar dhe zot. Gramatika, stili i folurit nuk është pjesë mëndjes. Ka më mundësi të fol me gramatikë dhe me bokëç. Ka mundësi të ditë me foj rrieshëm dhe më kon kriminal. Apo e kështu më radh. Andaj ata kan thon gramatika. E treta kan thon çdo problem dhe çdo telashe që ka njeriu do të më asjell logjikës dhe mendjes të tij dhe me këta e dëshmon së është i menqor dhe të da shumë i zesë që ashtu dhe e katërta me qenë njëri i cili është servil pu thador guptimin e mos më prish me kërkan mos më prish me kërkan me të gjith me pas lidhje mitësore e kështu mëra këto janë katër citsi i më në hibane dhe moshirof i ka pru 50 kaptina dhe ne dhe emi në parahyrje se nuk është kjo mendja nuk është kjo mendja Si do mos e treta? Si do mos e treta? Cila është e treta? Nga se ju e dini se në Islam, a ka ardh mu vesh mirë? Ka ardhë. Pëngamberi sallallahu alaihi sallam ka thonë, petëku mëj mirë jua i është petëku i bardhë. Ta shna këtë dzikë tukë. Si do qovë. Pëngamberi alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam ka thonë, petëku mëj mirë juve muslimanëve është petëku, petëku i bardhë. Dhe kur i ka thirë në gjumaka, i ka preferu më me, me ardh A ka preferu shëriatin më, më u parfumos, ka preferu. Të mëmonë se shëriati këta nuk e len anësh, por nuk e banë bazë e para. E dita, me ditë me full rrëdhëshëm, a e mërë parasysh, a e mërë parasysh. Ase djetarë, hojgj, apo njëri i cili mërë pjesë të fukahat, të ulemat, nuk mundë mësë me, mës me ditë me full rrëdhëshëm. Por në është kjo pjesë e takë valokët dhe vëtë shmëris? Jo, nuk është. Anda do si si të johë mes asaj si i sheh Kristohemi dhe i mia plot për të mangëjore i quhan se munafik, zindiq ekstra me radh. Pra, neve e morëm parasysh të folurit e rëndësishëm, por nuk e bëm bazë s'është tek valloku. Dhe me çën Servil ash ndonjëherë e duhur po kuptimin jo keç Servil me kuptimin e të keçës së saj fjalë. Po për shembull, njeriu vargshit nga situata Pejgamberi alayhi salatu wassalam din hadith e gjander Imam Buhariu that Aisha radiallahu anha ishme me pejgamberin s.a.s. në shtëpi dhe po vjen një njerëj nga bedeujt. Dhe thuhej se gatheim për hipokritëve. Dhe pejgambersi derisa po vjen i foli Aisha s'keç, tha bisal mar'u. Fa sai ketch është ky njerëj dhe sa njerëj i ketch i familjes tij. E foli ketch. Dhe, dhe kur u ard afër me pejgamberin s.a.s., pejgambersi filloi miqesh atij e mi folë fjallë buta e kështë të mëra kërë u lërgu a isha ragoj ta ja Rasulullah e kultë e ma kult a i thave qka thave kuptimin ti thave kështu kështu kështu i keq ta po ta pse kërë ardhi butë qeqe ja Rasulullah e pse i folë e butë ta për ingamberi sallallahu aleyhi sallem oja isha janë disa njërës dënimin matë madhe ka në akhirat që njërzit ju ruhën të ligës e gjuës e ti kuptimin e Ai haron se jam pe nga mar, mos ani shti llaft me mua. E ban kufor. A kuptot? Ai haron se kjo pe nga mar, pastaj ju ja ktheme të keç, a i kthen edhe më të keç, edhe kështu dalën mundën me maron kufor. Dikush s'e menon kështu. Andaj pejgambresam edhe pse poli keç prej larg, kur erdha afër, a llogaritët këni fakë? Jo, hasha. Pejgambresam i shtypastr nga hipokrizia. Dikush këta e shef hipokrizin, nuk është hipokrizi. Por vendet shumë tash hipokrizi, me këtej mi pas kund mirë. Është edhe me kriminal të mdhoj mirë i ka punë. Ndrodhës sistemi, mirë i ka punë. Vjen demokracia, vjen feudalizmi, kësë prish, post kur. Kjo është zotin arrujtë. Qishu banët e kejti mirë? është absurde. Dhe më e treta është më problematikja. Andoj këto trija i marë prasysh islami. Treta cilë është halalmi dhe harami me caktu mendja, zotin arrujtë. Ska mundësi. Nëse mendja dhe dhe së drashofmi nuk është aparatit cili ka mundësi me vnu le Këmur edhesh me ledzu. Ako mundësi siri me kryu pamin? Siri, a kryon pamin? Apo në përmjet fuqis dhe dhe dhe dhe dhe shka ja karon zoti? Ajo shef vetëm, vetë shef. Ekshte me la. A dhe dhe zër, Ibn Hibani, Allah e Mëshirov, të ka shu të këtë liber, për me tregu se mendja nuk është kjo. Mendja dhe menquria dhe njeri meqem nuk është kjo. Po është diska tjetër, në dhe të da shofme. Kemi ngel të fjale e hoqës Allah e M është obligim për njeri unë e menqur që ti largohë tri gjërave të cilat i aprishin o ati i menjen sikur që i hanë druri sikur që i hanë zjarri drunt e e thatë ka thonë ato janë të zhjiturin të të qeshur mu zhjit në të qeshur nësa neve sot jetojmë në në kohën dhezër kur e qeshura dhe zbavitja dhe argëtimi kanë shkoll a kanë shkoll 4 vjet shkoll të mesme për artistë 3 vjetë fakultet për artistë, magjistët për artistë, doktoratur për artistë, në fundë qka banki ishte njësë me keshë. Kaqë. Dhe thoi një shkollu mu, e qëfar dhe tyre ka mishti me keshë? Ka thonë ale i salatu e selam, se mi afton për një riju në rrejnë, dhe u rrejtje, që të rrejnjet mishti njësë me keshë. Gjegushtë në rrej, apo në mezlis pa ishti me keshë. Nëse është me të vërtetat në r çka janë për më keq, por më rret për më keq, andaj sot ndaj nga një kod rrezikshëm. Pastaj thotë, e dytë, ketratu temeni, më shpresu shumë. Zba njeriu më shpresu shumë, por dashn kufit të tëmundshmeve. Kufite të tëmundshmeve. Dhe e treta, verifikimi i keq. Mos mi verifikuosë ndër. Shumë thot dikush ka ndodhur kështu. I vë 2-3 herë ta ka ndodhur po. Pas ka ndodhur. A është vërtet jo? Do të më li plajmen në në burimet e veta, pasaj thot, ibn Hibbanit, Allah më shërof, el aqilu, la jet e kelle, fuma la jutik, thot, i menë quri, përse dhe me vëmenit, të ndërruar dhe zërë, nëse fjall të ibn Hibbanit, janë një njëri cili e njef Kur'ani dhe hadithin e pingamberi, sallallahu aleyhi sallem, gati që njef emnin e vetë, hadithin, Kur'anin, tëfsirin, si që njef emnin e vetë, anëdhe këto fjalli kanë zirë nga kuptimin d Dhe disa djetarë kanë thonë, gjithdo fjalë që ka e kanë zirë gati, ka mundësimi u shëshru një ajet dhe një haditi për nga më berit, sallallahu aleyhi sallam. Thot, i menë qëri, nuk në ngarkohet me diçka shkasën e banë. Ka thënë Allahu gjelluara, la ju kellifullahu nefsen, illa usaha. Allahu se në ngarkon një shpirë sa së mundet me bajtë. A regull, regull. Qëka të ba thonë kjo lezër? Por shembo, njeri ju nuk banë meja bart meja mbajt vetvetes, me thon unë kam të bëj një punë, ndërsa kjo punë nuk është mundësitë e ti. Për shembull, për shembull neva jemi bit mjedis siç ka jemi rrit apo dhe për shembull rrit me një familje ku nuk është vendi leximit aty, vendi studimit, apo dhe këta çysh është tu lëvru, çysh është tu punu, thot pi sot kam i lexuar dit, kam ka dy libra. A mundot? S'ka mundsi. Së është mësu dhe adaptu me i badet. Dhe dë gjënë një rast atje, Hasan Al-Bosriju, Ibrahimibnu Edhem, dë gjënë rast atje, të i badet gjive, thotë pas kanë falë shumë namazë. Njeri 23 qatë, njeri 13, njeri 50, njeri 100. Thotë këto kanë falë shumë, une pisot 150. Kësë në bëjmë? Bon? Tisë mund është me bëjmë? Bon? E le zonë njeri prej neve se imame Buhanifja i ka bo 7.000 hatë me në jetën e ti. 7.000. Në umërë shumë i ma, 7.000 hatme. E thot, Eboa nifja 7.000 hatme. Unë e pibaj 5.000. A ke mundësi? Ska mundësi. Dë njërës mi bë dhëtë hatme, njëtë. I zhjologarit fitore e ma dhe për ta. Krahas dhe tyra dhe obligime dhe shka i kam. Andaj thot im në hibbani. Një riu i mejnqur, se nga rkonë vetën shka së mundët. Ska mundësi me Eboa. Pasaj thot, Wa la jes'a illa lima juddrak, au juddrik thot dhe nuk vrapon posp për një sëmundje që ka zëhët. Çka do të thotë, çka ka kapët? Se nuk nuk vrapon me diçka që skapët. Nuk nuk punon me diçka që e disigurse ka më arrit. Për shembull, për shembull e shef njëri gjallën e tij se gjalli i tij nuk ka shenja që mund të më mu bëj për shembull doktor. Dikush thotë kam chef më bëj kardiolog, zemrat më një ushëron njerëz. Po ai për shembull ka ngel libër të leximit, ka ngel matematik, ka ngel klasën e dytë. Ka mendesë është zvarrit shkollën fillore. Kë i thot kam çef. Çka do të më bëj? I mësimi nuk vrapon për diçka që s'arrije. E kur vrapon për këto punë, kur ti ke shenjat. Kur ti ke shenjat. Allah Imam Maliku, kur është takuar me Imam Shafiuin, ku i kemi përmendur në atë histori Imam Shafiut, se me, me ndërmjetësim, me mësit, ka shkuar Imam Shafiui me me mësuesit Imam Malikut. Dikush sot kujton se i ka kitë autoband, se ki autoband, ti më ndonë. Imam Shethiju me mësit të dajtë e vetë, me mësit mas mësiti ka kërku leje me mësute imam Maliku. E imam Maliku njërë në ku i ka kështu vë mendje. Rëka pasë e qëfar me në qërije ka, ka thonë kë, ka mu bëti qka. Edo është po, a dhe të ndërruar dhe zërë, njeri ju i menjë që nuk banë me në ngërku vetë në që ka s'ka mundë si me, me aritë. Wa la ja'idu illa bima jaq dhe nuk jep premtim për vetë se atça ko mundi me realizu. Hë? Ti më fukaraja. Ai do jollë lijerata për vitin e Allahut, sadakaja, lomosha, çfton pe zarmit, ekstre merat dora lartësh më më mirë se dora e hapme, pa fukaraosh. I, I pëlqen lijerata dhe i thot dikujt ti inshallah on ta drejti shtëpiën. A, pin tez jos bit lijeratos. Zban kso. Rregull është me emocionin e ligjëratës, me lotin e ligjëratës, por ti smundesh me ja bó këta, ngase premtimi vëllazër ka pasoja. Ku ti premton diqyt, ta baj, do të më bó. Për ndryshe është problem, dush më haxhoru, o dush më shpagu. Andaj nuk bën njeriu me premtu më shumë se sa, sesa s'ka mundësi ta realizo. Për shembull diqyt, unë kam më bó kët vepër. Pse ka çe? O çe i fitis përputhet me mundësitë të ti. Un kam më shkruaj 50 libra. M varesh nga fusha, apo. Unë vaj këta, unë vaj ata, jo leza sa ki mundësi, thuj dikujt, unë ti mu i me të mësu, sa reqate i ka, sa baje drejka, që ka që i di. Me botë i mund nga tru, namaz atje, asë unë zdi mu. Apo? Andaj dhe zër, mos i premëto dikujt, në njëri i me meqëm nuk premëton, pasaj botë, që sharak. Andaj i thëjnë përshemë dikush, ka premëtu, ka premëtu, ka premëtu, asë një senë se ka realizuar. Pasaj humba dhe besimi, besi grija të ajtë për vetë se në mundësit që fari ka me i realizua. Andoj prejmëtojnë njërëzëve sa ki mundësi me realizua. Dikush për shemë, këni fa të zbrezmi në nivel më praktik. Nësa ta kohëve, ta fikson ajo orën, se ka qefë kështu, më konë, a, fix, i përpik, a më vesh qefë ka, a i më zhjusore vjenë, a më gjithë mund prejmëtojnë fix, më mirësh me thanë, vi parafërsisht, dajom e premtuledha po njerëz duken vëmendë. Pastaj nëse zvarritet kështu në këto premtime të gabuame, njerëzit çfarë i thojnë? Kur thojë 6 gju, 7 shkoj ti. Bashikum besueshmëria. Nëse aq dikush të gu thojë 6 gju, pa 6 në 25 aty. Andaj zot neve duhet me spaku mor vot, mu votë dorë dhënat nuk premtojnë më shumë se ata kanë mundësi me realizuar. Pastaj thot: "Wal aqilu yabdhulu lisadiqi nafsehu wamale". Po njeriu i menjhur e jepë për shohu në vetë vetë vetën dhe, dhe pasurin e ti. Jeri ju e jepë për shohu në vetë, vlahu në vetë pasurin dhe vetë vetën e ti. Nëse ka nevoj kontribut, ndihim, eksumerat. Dhe ndihim a vlesën, në Kur'an vjenë në dy forma. Bazamenti, Shekhu Sametimie ka dhanë, ndihim a në Kur'an vjenë dy forma. Ose veqohet njëra prej tjetërës, ose bashkohet. Cële është ajo? E ledhine, ju gjahidu në bi enfusihim, O emualim, ose e muhalihim ose e muhalihim ose e muhalihim s'ka tjetër ndihma vjen dë i formë ata që ka luftojnë me trupat e vetë dhe pasurit e vetë a ka mundësi me ndihmu me tjetër shka s'ka mundësi ose me trup ose, ose me pasurit a dhe thot i menjëri e jetë për dhvahun e vetë trupin dhe, dhe trupin e ka për qëllim me ndako për ta nëse ka në, nevoj ndih me ndihmu me fuqi fizike e kështë më ratë Uali wali aduihi adlehu e wa barrahu, wali l'amëti bishrahu vë tëhijetëhu, thot dhe e jep njëriju për mikune vetë, për vlaune vetë, kanë, konë e ti, praninë e ti, në kufite e të lejuarës. Nërsa armikut të ti e jep kanë, që e rënë e ti, jo dhe, kësë thot qështë, ka thonë, adlehu e birrahu, drejtsinë e ti, Në ndaj përgjimu, Kur'ani i kod ditë rajtime. Besimtart i, Besim i thyrë në tolerancë dhe me zveti, në mërëkuptim dhe me zveti, në lëshim penjë dhe me zveti, apo përgjimu, përgjimu, përgjimu, sa hadithë kanë zitë ani leje ka dalë pritë, pëse që të ti bashkon zemët dhe muslimanova. Dhe se sa i për këtë armiku të ka thonë, adlë, drejtë, ka thonë Allahu të barik e vëtala, surën ma ida, ja e juhelle dhine amenu, oju të cilët k Laj yajrimen nakum shana qoum alla taadlu mos ju nzit urrëtia ndaj një populli cili populli bën pjesë këtu ka dhon mufesira të gjithë mushrikët e Mekës kurajisht të cilët e kanë larguar pe nga mberen së nga çapja e kanë torturu dhe ja kanë vrasur duke kanë dashme vraha vet. Krejt Allahu ka thon mos ju nzit kjo urrëti mos mkon ju të drejtë bohuni të drejtë. Andaj kjo është rand Zot. Andaj Kurani ka dy çase me Mikun tret në tolerant dhe lëshim pe a dhe zemërgjërësi ka thënë Allah u gjelua kush fal dhe përmirëson kush fal dhe përmirëson dërsa me armikun drejtsin dërsa dush me vërtetud rrugën e drejt me, me drejtsin walil ammet i bishrahu dërsa me masën e gjanë të njërzve qëfar e jep busqeshin e ti dhe përshëndetin e ti së ka mundë si njëri ju këtë dunjas minimo a diku shkëso e shërë njëri ju është uh, i kufizum të rrejti i ti Apo? a dhe shiko që ish flet thot me misë të ti bën kështo, me armi që kështo e me krejt njërës një përgjithsi një përshëndetje një fjallë të mirë e kështu në ro së ka mund të të gjithë dhe mi udalë zotatë të, pasaj thot wala ju hadithu illa me njëra haditha hu më gënëma dhe nuk i flet posa ati i cili në të folurit e ti e shef fit Abo, shej munëri u vëzer, nuk duhet më fol, nuk duhet më fol me Sicilin, i cili në fjalimin e tij ska do bi, mat pak. Abo, e mot pak, pastaj ja jap atij një fjalë. Illa an yghlibahu li'ttraru alay. Përveç, shikoj gjithmonë vëzer është një baz, pastaj vjen përjashtim. Cila është baza? Bazosh mos më fol as kujt përveç me çfarë? Me i fol në atëse ti shaf fitim në fit, në fjalët e tina. Ndërsa Ka raste kur ti e nëzorë, e dush me volë. Andaj njëri ju e marë bazamentin dhe pastaj e shikon për jashtimin. Pastaj thotë, Thotë dhe nuk pretendon ditë shka, shka nuk e zotnon për e dijes. Problemi bashkohor. Abo, e di e di vlo, po të se di. Ki qëf me di. Dhe nash shpesha rësmuj me bodalimin mes që i fit me di dhe se di. Dhe se di. Adhe që ka dati në hibbani Adhe më shëron La e të daji Nuk pretendon Dhe neve dhe se neve Në ishë zbulu ajos Kë ka doj më pretendu Dhe ajos që ka ashtë e, e, e realizushme Ishë bod adhimi mes lindës dhe përëndimi Pas e ka than Li enna fada ilar rrijali Lejset maddauha Walakim ma nese behannasu i lejhim Ma në mëndë dhe zër këtë fjali Shumë shumë të qmuar dhe me peshë E kërë fjali në hibbani Muhaddith Njëri i cili njef transmitusit, njëri i cili njef hadithin e bëngamberis e sellem, dhe njëri i cili e njef fejn e Zodin Gjellet Gjellet -Gjell -Gjell Luhu. Qëfar dhët? Nga se vlerat e njerëzve nuk janë ato që ka i pretendojnë, por ato që njerëzit u apërkacojnë atërë. Vlerat e njerëzve, përshemur, gjithë kush përshemur në një që ka. Mi thonë përshemur, o vla tije përshemur, nga të me e bu ure Ha? Një traka të rarë, du të më thonë vet të vet edhe, pas taj bindët. Pa thezër, kjo në kështë e vërtejtë. Një kujtë më thonë për shemo, ti e khalit më velitë. Një pas, gjashë herë, thotë, ha, në kanë thonë. Dhezër, duhet neve të mësohemi me, me të vërtejtët. Se ti e dinë vetë vetën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por në realitetet di, a me shikojë për sërriset në njërë këtë fjallë. Thadha i lërë rrgjeli lejset më dëauha. Vlerat e njërzve, burrave, nuk janë ato çka ato i pretendoj për vetë vetën. Adha i ti i shef njërzit e mdoj, sahabën për gjithësi, nuk pretendojnë shumë. Por punët e tyre të të e vërdetojnë ata çka ata e kanë pasë për i vlerave. Walakim nëseve hannasu i lejhim, por se vlera e njërzve është çka njërzit u apërkaco Njerëzit, o apërkasojnë të atërra. Anda i përshemi më lezër nëse i lezoni një i sori të djetarëve. Do t'i gjeni a gjëtë ndërreshta, ata thojnë nuk e di se kam bëhon këtë punë. Më ndohën me e zhvejsh vetëm për një vefre. Dhe kur vinë pasaj këto shka e shku një storin, i gjeni duke thonë, e ka thonë nga modestia. E ka thonë nga modestia. Guptimin aja ka këtë vlerë, por e mëhonë nga, nga modestia. Apo? eksi në. Por shejmo shejku Saoudi Mia në poezinë e tij tonë, çfarë thotë? Vazhdoj ta përmirësoj Islamin tim. Po, vazhdoj. Do të thotë ajo është irrek për ata se si duket manifestimi dhe mëshirimi i Islamit në në një njeri. Apo, alla vezat. Thotë se vlera të njerëzve janë çka njerëzit po apoqcatojnë atëra. Pastaj thotë wala yubali ma fatahu min hutam al-dunya ma ma ruzqa min al-hazz fi al-aqli. Thotë dhe nuk çon kokën por ata çka i kamunga e mbetura kësaj bote se njeriu i hipet hise nga mendja nga devocioneria nga ibadeti nga feja zot e xhel xhelalu kem vlera do kem vlera e rjo mjetin rrugën e drejt me cen ibadet te zot e xhel lwala me karkudien me karku rrugën e drejt rad, e kështu me radh me rrugën e drejtën nga tekqiyat thot se kto i ka la yubali mos ta çojë kriën por diçka tjetër min hutam eddunya Hutom lazer është shprehja e cila nënshmohet me ta dunjoja në kuptimin mbeturina kur mbledh diçka dhe e bën hazar për për me dije. Prandaj thotë Ibn Hibani se kjo është ajo për të cilën përgcahohet vlera tek njeriu. Pastaj thotë: "Kafa bil aqli fadlan wa in adma al mal." Thotë mjafton për të menxhurin, vlerë edhe nëse s'ka pasuri. Mall. Tanë fillon me me ndonjë mes asaj që njerzit e shohin vlerë. Thotë E këtu është ajo hyrja në, në botën e njerëzën se si, si me ndojnë. Thotët, mi afton për njeri ju në vëlerë, edhe nëse s'ka pasuri, që të këqijat e ti, a shdo kështë ka të shia, gabi më rëshitje, vese. Këti kështë s'ka vese? Ile lëmbia, përvesh për nga më bërën, ale i më salatu e salam. Thotët, mirë po i menquri, nëse mbizotron të, të, të ajmenqurija që fërndonë, Këqijat i komentohen si të mira. Përshembu, fetu gjallu lbiladet u minhu, ha, hilmen. Thotë përshembu, kur dhe nga i do një loj, ha, me një tërashësie, do një vevër, jo, jo e mendjes. Thotë, komentohet si, si buci. Përshembu, se dina pëse e ka bo, ha, për të menjë, qëri. Pas e dhëtë, u al mekru aklen, nëse një fësë njëri menjë, ha, ha, ha, njëri si njeri me vlera, nëse ai ban kurtha, thonë në këtë momentje, është tumor preventiv, është duke u uruj. Kuptimin edhe kur del diçka e keqe, nga njeri i mirë komentohet me me të mira. Për shembull, والهذر بلاغه. Do të thotë për shembull fjalë të këta, veçesë zgjat. Ata rathojnë kjo belaga, kjo stil, a? Nuk mundi me kuptu këtë. Ekso më rad. والحده ذكاء. Dhe komentohet çfarë përshemë komentohet ashtë përësia si, si menquri, si dhe kërë. Uel iju samten, dhe komentohet ignoranca si si heçtje. Apo? Kër zdi, thon, aje di po heçtë. Gjitë mund për të menqën i kështu komentohet, dhe zërë, dërsa e kundër të ashtë kuraj nuk është nga njerëzit e menqën. Uel ukube të të dibe, dhe ukubeja, përshemë, kër diku ishtë e dënonë në dika, nëse ki cili po të dë Ah, logaritët nga njerëz të menhur komentojnë, për shembull, nëse është gabim, komentojnë se është e vatervie. Është e edukuar. Ekz çumërat. A dhe për shembull, nëse një njëri e shef në printë, ah, e godas fmijën e godet vet. Çka thonë është e edukuar. Por nëse e shohiv fmijën të goditë babën, ah, kundërta. A dhe njeriu vëzën, duhet më vrapu për më ucilçu nga njerëzit e menhur. Wal jur'atu azma dhe komentohet guximi si vendosmëri. Pastaj thot: "Wal well, jubunu ta aniyan." Ha. Dhe Friga i komenton se si është më të mirë. Për shembull, kur osht tuts, Frigacak, thonë të më të mirë. Nëse osht për njerëz të mëshëm thon tuts, Frigacak. Po nëse llogaritet nga njerëz të mëshëm thonë është më të mirë, është e mur, ha, parashikimin apo është larg pamës. "Wal well, israfu juda." Dhe ja llogaritin kur e tepron në dhënie ja për shumë, për po shumë pasuri ose që të nëral, thoj në është bujarë a nuk ja shofin se si, se si të mejtë pasaj thot fa la të kadu të ra aqilan illa muwakkiran lërruasai nasihan lë aqrani muatijan lë ikhwani mutëharbi zahmin lë aqda gajra hasidin lë ashab wala mukhadiqin lë ahbam thotë Allah e ma shërof nuk mund është me gjëjtë njëri të menqër vetëm se e gjënë respektuës të u dhe atë zëran normal musliman dhe ata që e meritojnë me gönu dheçës nasihan li aqran i këshillon vërsnik të vet ha di kanë qenë moshatar është vërsnik me ta i jep nasihat thot muatiyan li ikhwan thot është harmonik muati me vëzëret e tij a do kush për shemb është çdo gjë çdo gabim më njërd vëzëvet ta këshilloj nuk shoh kështu pritet momenti shikohet uh, kur është enzat, që thojnë, kuri, e nzat që thon hekuri ata rë këshillon jo çdo gjësh më shojë më dikush nikave më shaq ta këshilloi jo dushmërujt harmonia da ka dhani Muhammedi edukatorësh 10 pjesë 9 pjesë të 10ve ku është fil igdha fit tajahul mos me pa çdo shef ose çdo më pa pse se un vëllazër andaj njeriu duhet qenë, më të jetë i kujdesshëm në këtë pun mutahrizan min al ada ruat nga armiç rohet nga armiqt, a nuk ekspozohej gjithmonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka ekspozuar zhdasnë nga armiqset sira. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë el harbu khud'a. Lufta është moshtrim dhe për rreynave ku lejon është në rastin e armiqve. Pastaj ka thënë ghayru hasil lil ashhab, ka thënë dhe nuk oj zili çart ndaj shokëve vetvetë. E ju i menjëshullorë që nuk ka mundësi me pas xhelozi. Said ibn Jubayri e ka komentuar më smirti zilin. Kërë e kam pëjtë, pëse se ki zili kërkanë. Ka thonë se mundësit janë dy. Ose aj i cili muj me posë zili, o është banor i gjenetit, ose banor i gjenemi. Njeri ju me këtë mentalitet, s'ka mundësit me orërejt di kanë, me posë zili. E bara, nësë është banor i gjenemi, që ka ki morë rejt taj? Nësë është banor i gjenemi, s'ki që ka morë rejt taj? Ka morë me ata që ka meritu prej dënimi. Nësë është banor i gjenetit, dhe që kemi rritu kërë e ka ka për rahmeti Allahut të bare kjo vëtë jala anë nëse do në kështu në dyshë s'ki nevoj me pas zili kërkan wala mukha diha dhe nuk e gjenë ata duke i mashtruar ata të cilat i don wala jetë harra shubil eshrar dhe nuk nëzit konflikt me njërës të shërrit sikur që përmenë më hadithën e pengamberit aleyhi salatu sëram dhe në histori vëzër kemi përmenë shumë rasën nësë ju kujtot i është kao fitili, aje ka shujtë. Ha? Ata kanë kao fitilin, për nga besa me ka shujtë. Pse? Nga se i është rrujtë ndezjes e luftës dhe të këqijave pa, pa nevoja të sësratë. Allahu i Gjellu Aleja ka legitimua. Andaj të të tibë në hibani, se njëri ju i menqurë, i ruot konfliktit me, me njërzit e shërrit. Dhe kë nuk në garitë të në vezër asë frigë, njërzit, varsit që e komentojtë, nga e e veta, por se njeriu nuk duhet vëzër që çdo e bajune. I thamun, jo, njeriu ka urtsi, ka mençuri, i ka, ka frit Allahu te bareke ve taala, ekse më. Wala yabkhalu fil ghina. Tha do nuk është koprac kur ka pasuri. Njeriu i mençur. Jo ka, nuk ka koprac kur ka pasuri. Wala yashrahu fil faqa. Dhe kur ka fakar Allahu, nuk i shtor lakmia. Sharah o kush ki ngopje. Sharah çmka fu qarav vëzër apo vlon, apo i del flaka prej mrejnda, pëse pëse filani i ka e kështë nëra, jo dhe fukaraja, nëse është provu me fukaralot duke me mojt vetë, duke me ka një moral që hejo me lëshusinën e ti lakninën e ti, e me hinë gjuna edhe s'ka edhe, edhe gjunajnën e e asaj që ka, i ka të tjerët prej prejzidis wala jenë kaduli hava wala jegjimahu fil gëdab të të imenë qëri nuk lëshu o të pas e pëshit animit w dhe dhe nuk shfrenohet në në hidrim. Apo njeriu kur është i dhroshtë, duhet të bësh kujdes, peqamesa na ka shëllu, më thanë udh bluimën në e sheitanit raxhim. Nëse jo ulësh, maravdes ekstra rat, i shmang prej asaj çka të nxit shejtani. Wala yamnahu fil wilaya dhe nuk shatfudull kur ka opozitë. E ka dhënë Allahu një post, një wilaja, një çardh lloj e ushtron diku një post, nuk bën me me post marah. Merah është gest i trupit për fodullok. Ëh? Farah ose Maryna. Kur ti i ke gzim. Andaj i kanthan atij i cili ka qenë i pasur në popull në kohën e Musait, Qarunit, la të froh. Apo mos u zgjo për Maryna. Për Maryna është farah, dorza për jashtë është Merah. Ana e thon për shembum Merak Farah, negjon shibekashun për fjalën e Zotit janë të të ngjashme. Andaj kur ka opozit, nuk nuk është fotolog, nuk është kënim të tepërt. Pastaj thot, "Wala yatamanna ma la yajid", dhe nuk shpreson atë që s'ka mundësi me kop, që e përmendi në në fillim. Pastaj thot, "Allah e mëshiroft, wala yudli bi hujjatin hatta yara qadhian wala yashkul waja'a illa inda man yarju 'indahu al-bar" dhe nuk e shfaq argumentin deris atjet para këdijës ha kjo shumër në cilë e në kohën e sotit qemër argumentat flasë njës për shumër argumentit këmër të argumentit për plasër argumentetve Allah u qëra e ka zbit Kur'an në argument së në e te pengam e sa në ka zbit argument e djetarë flasër argumentet shumër Allah u qëllu ala Kur'an kër e përmeni fjallën sultan thotë për argumentet ka thënë ibn Abasi kullu sultanin fër Kur'an dhe u l-huj gjde sultan kur anë është argument por ndë njëherë lezër ti mund është më gjithë në pozitë qëfar pozitë asë njëri se kuptin argumentin që dhe dhe dhe mi hiboni nuk e qët argumentin deri sa ta shove di kanë i cili mërvesh andaj gathan ebu Abdillel Kahtani në poezin e tina mos prano debat vetën mes e një gjikatës i drej i dishëm kush shumë, hajde polimizojna hajde jina polemika gjermatitanën unë e temën që në kësaj njeriu ka vlera e kohës së tij, vlera e ditës së tij, vlera e asaj çka e ka arritur prej prej argumenteve. Çfarë duhet? Me pas dikan midis. Mes. Ai ka mirë ajo. Ka mundsi për shemb ditë 12 për me perceptupta çart. Ditë 12 polemizoj. Edhe i thonë në fmijës të vogël pas vjecar, ti xhikon mes nejve. Ka mundsi, s'ka mundsi. Vonëri më marrë, i, i dijësh, edhe ai pasoi më thon ka dal. Argumentet e tua janë do kështu apo kështu. Andaj thotë dhe nuk e shfaç argumentin derisa të shef kallin dhe nuk ankohet nga dhimbtat tek ai i cili nuk shpreson shërim. Dikuç për shembull, e ka ndërtin te dikush, po nuk shpresohet me me jet shërimin. Wala yamdahu ahadan illa bima fi dhe nuk e lavdron dikan por vetëm atë që ka Zoti nëm. Jo më lavdros sipas çejt. Shekunda kena qe di kan me pa po, të mall dishëm E kështë në më ratë, për të me pasë njëri stabilitet, jo me i rritë lavdata. Më pasë të shka tido, por a, shka thotë, bima fi, ajë qka e zotënënë ata, e ka ajë. Pasë ajë thotë, li enën me në mede harejgjulem bima lej se fi, fe kad bële ka fi hegja i hi. Thotë se ku shë lavroj një njëri, me diçkat shka ajë se ka, e ka shafë u qishëm. Ha, përshemë t'i dikuj t'i thru, t'i përshemë u Pse i ke thon një cilësi çka, për shembull, kur Allahu i jallallahu i çorton të adhuruarit për për veçti, për idhujve, edhe gjithçka që adhurohet përveç Allahut te bareke o te ala. Kë çfarë llogaritet bezer? Çfarë llogaritet? Vendosja e lavdaturas në vendin e kot. Andaj në aspektin e Zotit quhet shirk. Apo nëse dikush për shembull i adhuron ndjekën absolute të njerëjut, por dash pejgamberit sallallahu alajlem, kë llogaritet shirk në Në të tiba, e ka përmejme Shekhu Sam, i mëtejmije se ka shirkë në ndjekën e dikëbëgjetët e përveshë pengamberit, salallahu alaihu sallem. Tani, jashtë a shirkët këtër e dija dhe, eksiston një loj, ha, kjo është më të qimë amoralitet në lavdra ta, që më të të ngritë ta, po e se ka, jetën shahë. Pas të i thotë, وَمَنْ قَبِلَ الْمَتْحَ بِمَا لَمْ جَفْعَلْهُ فَقَدِ اسْتَه thot ibn Huibani Allah mëshirof dhe kush e pranon lavdën, por ata çka se gabon, është bë objekt tallje. Shembull, dikush ti e lëndron, thot ti këtu këtu këtu këtu, apo do të gjalodrata. Edhe ti e di vetë dhe thon po po, ç'shto ja. Ti je objekt tallje. Andajzer nis të mësh që gjithmonë, gjithmonë janë më poshtë se sa thon njerëzit për ta. Andaj gjithmonë gjen njerëzit, lexojnë historitë e muslimanëve të tëmullë. Ata thonin Allah mëshirof për ata që se din. Apo -di, e kështë në më ratë për e fjallët dhe silat, ata e kanë përdorë në nëvlerësimin e vetëvejtës. Pasta e thotë, Ibnu Hibbani, Allah me shiroftë, vë kelamu l'aqili ja atedilu ke t'idali gjesedit sahih, vë kelamu l'gjahili e t'anakadu ke këkhtilati gjesedit mëridë, thotë, fjalla e të menqurit, është e drejtë, apo është barazë me atëtë në harmonimët vërtetën, sikur që është i drejtë, trupi apo i shëndetshëm, trupi i njeriu të shëndosh. Dhe fjala e ati i cili është ignorant, apo jo i menhur ta quajmë, jetanaqd kontradiktohet, është kundërtëndëse njëra me tjetrën, sikur përziherja e trupit të smurr. Nëse do të ndalluaj, këto janë mishrimi i abstraktes në konkrete. Fjala vezë, donjëra është e drejtë, donjëra është e shtremb. Por me ditë masmirti, është sikur trupi i shëndosh me me kan me trupin e somur. Në botë trupi sëmur, vëzër, i somur lazer, ia bëj mjaultin i dogët e keqe. Andaj thonë për shembull smut, gjithmonë ato lounge-t edhe të mirat na i bëjnë kulla me smut, ai s'i përdor ato. Andaj për shembull kur është njëri i smut, andaj kanë anarabet edhe mjaultin ia vënë të hidhur e kështu me radhë. Andaj vazhdon: "Fi'la e ati icili sës ti menjur, është sikur trupi i somur." Pastaj thot: "Wa kalamul aqili wa in kan nazran, hudwatan azima." këma enë më qarafet e lmaëthemi wa inë kane nëzran musibet unë gjelila fjala njeri ju të menqër edhe nësë është pak është hisë e madhe Allah ti e shëtë subhanë Allah il Adhim Ebu Bekër e Siddiqë e për fjala më të më të mire që i kam lezu e për Ebu Bekër e Siddiqë e për fjala Shekër Usamë të imi e li ibnë ti min haqës sunë e për e për e Siddiqë nuk i dihet ndë një meselët të fejsë veç e nërish kërë bashkohet në Omerë në Khattavi, radiallahu anuhumma dhe ardahumma. Kjo është vlerë shumë më allë, dhezer. Ata e lidhë me adhidhën e pengamirit a.s. ndjekë mëni mu e dhe Ebu Bekri dhe Omeri. Por nga anë tjetër, këto njës të mëdoj, e gjenë nuk kanë shumë fjallë, dhezer. E gjenë ndoshtë të eko gjysë fjallihe, një fjalli. Allah e mërë që të fjallihe i bënd të imihe, She që u zohën me, me, me, me cindra mirë a njerës. Mirë pa e ka thënë me fjallë të vogër. Thot ibnë Hibbani, njëri ju kërështë e menë qërë, edhe pak me thënë, hadhua, është hisë ma, ma e madhë me morë. Ane ka thënë, sallallahu aleyhi sallam, u ti tu gjewa mi al-kelim. Une e kam hisë me full pak, po në tako shumë. Allah unë abohë prej atërët e cilat, Allah u gjellë gjelalu hu, i banë me full pak, po në pas shumë. Pas të i thëtë Edhe nëse është pak, është musive xhelile, është musive timan. Nëse kanë vëndëtarëse prej atyre fitilave të vogël ndezet zjarrin, një shikim, dy shikim, ndodhe keqja e kështu me radhë. Është neve nuk duhet më vlerësuj doniherë, të paktën as të e mira, as të e keqja. Me një fjalë të ndëruar vëzët, dietor kanë shkujt li pra. Me një këshill, kanë arrit shumë e kështu me radhë. Me një motivim kanë arrit shumë. Edhe e kundërta tek juno, pastaj thotë dhe min al aql al tathbut fi kull amal qabl al dukhul fi dhe prej mendjes esht te vërtetuarit apo verifikimi i çdo vepre para se me hineta apo anai imam buhari ka thut ne librin e sahih qe ilmi esh para veprës ilmi esh pa njeher vërtetoj vlerasa vepre farz mustahab haram makruh eksumarat pastaj ose bëhetose freno mirpo ilmi esh para çdo sendit واافه العقل العجب بل على العاقل ان يوطن نفسه على الصبر على جار السوء واشير السوء وجليس السوء فان ذلك مما لا يخطئه الا من مر الايام فاضل حبان رحمه الله عليه فذا دافيك ايمينجس اوت ڤتپلچيني برسي ايميت ذا ڤس ات نيرسڤا تمنچورا منچوريا چيلا هس كون نيريو ڤتپلچيهت Ali, an, që ka të smëtu ibne, imam ibn Abdul Bar, në libn e ti Gjemi, Ubejani, Fadlil Il, ka tham Aliyu radhiallahu an, s'kum pa të metë, më të madhet të të menqurit sësa, el ujbë mu vetë pëlqim mu vetë pëlqim, Allah unë arru nga vetë pëlqimit pas e dhëtë, njeri u i menqur duhet me e përgadi dhe dhe vetën për me botë durim në me kojshin e keq dhe shëqrusin e keq dhe ataj cili ullet me ta Po nuk është nga njerëzit e mirë. Fa inna zalika mimma la yakhthaeh. Alla meri ajam. Sen nga kjo kategori smudet me pshtu gjat ditëve të jetës së tij. S'ke mundsi ti gjithmonë të mballavazhu me njerëz të mirë, me njerëz i korrekt, me njerëz të sinqert. A? Çprovon Allahu ju me lloj-lloj kategori. Ju i ka provuar një as më të mirë se na, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai dhan doruar vëzën ashtu duhet, yuutin, e përgadit vetë. A dhan familja? S'u shpëgo, s'u shpëgo sikë kë të familje, shpushpikoh, shpushpikoh, shpushpikoh, shpushpikoh, mirë ti. Aba, gjithë mund vjen la rama njerëzit. Andata de nu hibani njeriu i menhur, e përgatitet vetën. Dhe gjën mekanizma dhe manovra se si me me pas raport me çdo njeriun prej tyre. Wala yajibu lil aqili an yuhibba an yusamma bi. Çka pak më ran, sa de nu hibani njeriu i menhur, nuk duhet me dash që mu thirr me, ta, me të me këtë emër. Çemu? Njeriu i cili është i menhur, nuk duhet me anu me dashuri çat i thojn aty i menhur, sepse i menhur i ma ka pavarësinë me atë që ai di. Çka thon Ibn Hazmi në librin e tij Kitabul Akhlaq was-Siyar, lezzetu al-alim bi 'ilmih. Lezeti e alimit është te elmi i ti. tij. Ti e quaj të alim apo se quajta e ka lezetën në në elmin Një si e, e ti. Pasuria te pasaniku është lezeti i ti. Jo njëri është pasunet, ti thua ti si pasunek. Qëste kot, asaj e ka pasurinë e ti. Andaj do Ibn Hibbani, njeriu i menhur nuk Ka nevojë me pas dëshir ta chuojn ashtu. Pastaj thot: "Li enne men urifa bidda ha hudhir." Nga se ai i cili nifet me shkatëcit e madhët mendjes, hudhir i ruhan njerëzit atë. Ha, që nëse njerzit e din se i është shumë i mendhshëm, ruhan. Apo, çka boni në luhajras qalani për një vajz nga koha e selefit, në kohën e Muawjes radiallahu an, dhe djalit të tij, se ka thënë një vajt shumë e bukur. Shumë e bukur. Derisa nga bukuria e saj e kanë thujt a xharbe. Çka do të thotë xharbe e shtuara? Thotëm në Haxheri, s'ka sene shtuar, por kur kanë ndaj ajo në mezhles me të tjerat, ato janë shtuat të tjerat. E kanë thonë këto, kjo është e shtuara, kuptimi kur osht në mezhlis na dal me shtumë. Andaj kur njerëzit për shembull i dihet një vlerë i ruhën, atë njeriu duhet më fshë, sa më shumë vlerë më fshë. Çdo vlerë, çka i mundohu me e pse pse do të sa nëse një fush me ta për shembull për me kuptuar madhësht kur e din ti dikush se filani është pasanik çish i lakmoon ov vllai mirë mashallah duper allah e kështu me rad për shembu nuk ja thot një të njëjtat fjalë te një fukoraja nuk e lakmoon nuk e zbut tonacionin pse ha e kështu me rad andaj do njeriu duhet me i fsheh vlerat e tij qofshin ato abstrakte qofshin ato konkrete pse hudhir i ruhen pastaj e jo me pas chef me me dalçesh wa min al aql al aqil dafna aqlihi mustata fa da prej mendjes së të mençurit është me mbjell në varr a dafna me shtin tok kan mendjen e tij sa të ket mundsi hepat wizard njeriu i mençur e mshef sa të ket mundsi li an al badr wa inë khafje fil ardi e jamen, fe innehu labud dhe dhahirun fi e wani. Thët sepse, e mbjelura, fara, sa do që të gjytet në tokë, një ditë për dite e ndjerë fritin. A më dhe me tha në dykush për shemblë, ta ndjerë mi farën prej tokës, se së peshof me në ashtë të sajë fritin. Jo, ajo nësë është në tokë, i vjen i izna e Zotit, i vjen shiju, i vjen se vejpët, i vjen leja lau, dhe e ndjerë frit Ka, kua, ka me, me do në shesh, mirë po nuk është qëllimi me është faqa ta. Vë ke dhalike l'aqilu, la e khfe aqlehu, vë in e khfe dhalike gjuhde. Thëtë kështu është edhe i menqëri, s'ka mundësi me mëshefë mendjën e ti. Edhe nësaj me takatin e vetë, e mëshefë. Qëtë Shë dikush, sa dy të dushtë të dikujnë a përshemu, kër një forë për i dishëm. Dhe ti si e nuk i e nuk e mërë i të në kështë në ra. Vlejë ratë e ti dalin, Qand ka don Ibn Hibbani wa awwalu tamakkun al-mar'i min makarim al-akhlaq huwa luzum al-aql fa para prej asaj qe njeriu i përmbahet vlerave apo meritave apo asaj cka janë prej sjelljeve të lavdëruara është përmbajja e mendjes jo ajo cka është e njohur te filozofat te filozofat katër gjëza veshja me fol me gramatik me pas aklin burim te te gjërave dhe më konservinë, jo kjo, mendja që të da shumë e pasaj kaftinë, e para vërtit prej vërtitëve të mendjës është luzumë të takua për mbajtja dhe vëqëmërisë, se njëri ju është faqirë dhe i prishë nuk i bandovi as një sen prej për mendjës se tina. Pasaj thot, transmitim nga shobë, shobët të ndëruar dhe të dhe është transmituës prej transmituësve të hadithën, njëri i ma, i muslimaneve, është nga kategoria atërë të sëllate kanë rujtë hadithën e pengambejrit, sallallahu arihi wasallam. E transmitonim në hibani më zinjirin e tina, se shu'be ka thon një fjallë më qështjën e menqurisë. Ka thonë Allah e Meshirozë, uqulluna qalile, më në manë këtë shprejë, mendjet e tona janë pak, mendjet e tona janë pak, fa idha gjelesna ma men hua eqallu aqlen minna, dhehebe dhalike lqalilu, Po do të senë dhe ulmi me një njerëz i cili është edhe më pak i mençur se na, shkon edhe kjo pak shkaja këna. A vërsë disin? Mendjet tona janë pak. Ajo çka e di, vëllazër, dhe gjithmonë ju kam thënë, e kemi përsëritur të ta kuptojmë mirë. Nëse do të më dit atçka se di, ha? Se zakonisht ne kemi çet me nxjerr përpara atçka e di. Por neve për me art depozita jo do të më nxjerrat bashkë se di. Dhe më së lehtë çish nxjerrat kjo, veçkรา aso mat çka kanë shkruetur le mot. Nimi Librai ibn Taymiyah 400 ibn Kayyim el-Jauziyah Imam Bukhari jalladul librai ka shujit tra libra i ka shujit ne histori muslime Budawudi ibn Jauzi ibn Hazmi ket kto vëza për shemb unë atë i kemi pa lexuar ketë qe përbënte na ignoranc si dimtë ato do. andaj dot nejet do ne jam pak nëse edhe ri ma ato çka janë më pak se na të menhur shum nëse na jap në poparësi me një mjekan i cili është më pak se na i menhur çka thotë shoabe thot dhehebe dhalik el kalit, qëkon edhe shkjo, qëka e kije? Apo, qëkon edhe shkjo, qëka e kije? Va inni le arar regjule, je gjllisu ma amen hua e kallu aqlem min, fa emkutu hu. Unë e shofë njëri i cili, ullet, me njëri i cili ka më pak menje se kë dhe marrë me me në i natë. Njëri i vëzër i menjë qërë, këpër me mbjellë dhe më shumë menqërin, me erujt, vlerën, du të menet me dika një cili, në të mirë. Pse kështu e ruan ata e cilën e ka pritë mirave te Allahu te bareke ve te ala. Pasat do ibn Hibban Allahu më sheroft, awwal khisal alkhair li almar fi aldunya alaql wa min afdali ma wahab Allahu li ibadihi, fela yajib an yudannisa ni'mat Allahi bi mujalasati man huwa bi diddha qa'im. Fadallahu më sheroft Abu Hatim ibn Hibban Allahu më sheroft, vleyra e par e khairit te njeriu ne ket dunya es mendja e ka transmitu një transmitim nga Aliju Rabi Allahu An al, mirë po djetarët në zinjirën e ti kanë gjertë probleme dhe defekte mandajneve do t'i shmonge mi përmendjes së këti transmitimi thot vlera e par e njërijut në këtë dunjo është mendja dhe gjëja më e begat dhe më dhurata më e madhe që e ka dhona Allahu Gjelluala robëve të ti madhja Allahu Gjelluala nuk e ban dikan të klif në ngarkim me dhe tyra pos nëse komendje denvarsi prej menjës Allahu geleja ja, ja zbrat detirat. Për shembull njeriu i cili është me gjunun, s'ka mend, nuk është ngarku, nuk është ngarku. Andaj dietar ka marrën se njeriu sa më i madh që është, dhe sa më nga dietar që anon, ajo detirat i, i, i ka matronda. Të ato detirat i ka matronda. Andaj Allahu që ai ka dorë riskut e tira. I ka dhënë Allahu që luar riskut e tij. Për shembull Allahu te bare ke te alla, s'ka vë pejgamber gluje. A? Ndryshe nga Ibn Hazmi, por me i gjyma gati se nuk ka pengamber gruja. Pse? Se se ne ban. Se ne ban këtë dëtyrë. Andaj, vlera me madhe një, njërzve është mendja, dhe durata me madhe. Andaj, dhe nuk duhet që njeri ju mës ta një losë dhe ta përlin begatina Allahu Gjelle Gjellelu duke u shëshru me dikani cili është në kundër të në mendjes. Dhe këtu gjithmonë, kër të të kundër të në mendjes nuk e ka ato shka veshën mirë apo e asada çka i referon me ndjet kundërtën e ka porsim ata çka nuk i ndjehi fenë e Zotit Xhelel Xhelaliu nuk i përmban ligjet e Allahut te bareke we teala pasai thot wal wajibu ala al aqili an yakuna hasan al samt tawil al samt fa inna zalika min akhlaq al anbiya kama anna su al samt wa tark al samt min shiyam al ashqiya fadallahu mashuro esh obligim por te mençurin çe te jet hasan al samt semt të ndëruar dhezër, është pamija e ti e jashtme. Duhet me pas pamija e ti të jashtme të mirë. Edhe të vilu sëmë, edhe me heshtë shumë, me heshtë shumë. Andoj për nga mbiri se sëllëm, kërë e, e ka siel qështjen e, e moralit, edhe të folurit, ka thamë për qemull, kuli lë kajra au i thsmut. Thujet të mirën, apo heshtë. Andhe në heshtë e dë njerë ka menduha, ngjidhje. Ose e thua çka duhet për të vërtetë ose hesht. Dhe heshtja ndonjëherë është shpëtim për ajo që asoj çka njeriu nuk ka mundësi me e thon të thonë të terrë. Andaj ato është obligim për të mençurin me qëm për të pariasht Hasanus sem, mu duk mirë, jo në veshje. Mu duk gjesi të të sillet të të lëvizjet të të me qën i i mirë. Tawilus sem me heshtjat. Nëse Allahu s'a nevojë të shtojmë fjalën. Ne flasim pa e mendu. Në shumicën e rasteve gabojmë. Por kur është më e keqe, do të vinë më, më vonë. E ka përmendë Buharimi, e keqja të folurit të shumë, se ka kaptin të veçantë për me frenu gjuhën. Thotë, e keqja të folurit të shumë është. Nuk është problemi se ti e thunë gabim. Nga se os shumë telashe, më thon gabova, më thoni. Pastaj vjen nefsi, tyç më thon, tyç më dal publik më thon se gab gabu. Ketë këtë të kushtash, mos leti u kan, mos më fol hiç. Atashje, nga se të ban rrok pasaj fjala. Andaj thotë në fejnë në dhali kemin akhlakin nëmbia nga se kjo është nga vjërtitët e pengamberve të ndëruar dheze pengamberve në klasin shumë a.s. ndaj e shumë pengamberi a.s. fjalit e tina rshimu, subhanallah i ladhim në shumë prej adhidheve të gjata pengamberi së sellem, kuri transmitojnë djetarët dhe një shkoputje prej adhidhit thonë, hadhamin e në hadhidhit tawel thonë, që kjo pjes është të marrë prej adhidhit gjatë Terheçi vëmendjes sikur hadithet e pejgamberisë z.l.u. të zakonshme nuk janë të gjata. Hë? Ha? Këçilsi hadithi i gjatë, sikur kjo, hë, doni herë është e gjatë. Zakonisht nuk është e gjatë. Mund të shikojë edhe baza të imanit pejgamberisë z.l.u. hadithi i gibrilit për shemb, me një façë eki. Shejkhu Samudii Mia ka shpjeguar një vollum, 700 faqe Kitabul Iman, e ka shpjeguar hadithin e Gibrilit, hadithi i Gibrilit vëzer është këta dëni. Ka ardhur Gibrili e ka bërë çka është imani, çka është Islami dhe çka është Ehsani. Edhe ka, pasaj kapitullës disa shënja të kam. Kjo është me një faqe. Me shonja pak më devgla mbet me një faqe. Anna të ndëruar vetë thotim Muhibani, heshtja e gjatë dhe pamja e mirë dhe e shëllshme është virtyti pejgamberë, ndërsa e pamja e keqe dhe braktisja e heshtjes është nga cilësitë atoër të cilat janë të mjeruar. Wal aqlu la yatulu ja, la yatul amala li enne men kawje amelahu dha'u fe amelah va men atahu ageluh lamjen fa'ahu ameluh të atë njëri ju i menjë qërë nuk e zëgjat shprejësën e ti ndër dhe zërë njëri ju duke me vendosë të cache që më njërëzit ekipa për shembo plak është banë për shembo planifikim për biznis katërëdhët vjeqarë nësaj është ta fërvardë ndër dhe zërë njëri ju i menjështë nuk banë me bëk si plane ab ka thon kur më zëm mëngjes sepres mbrëmjen kur më zëm mbrëmje sepres mëngjesin kjo është për devotshmëtin e lart. Por sado kudo neve jemi njerëz me dëshira, me lakmi, porse ti kufizojm pak. Ësë vëza ahireti, sado që duket larg Allahu jëlora thot wa narahu qariba. Hanim se njerëza shohin larg, ne e shohme afër. Ado njeriu sado që të bën plane vëza mos ta na shkalon ahiretin e tij, i cili është shumë afër. Andaj qoftë vëza na e patëm një plak, haxhi apo zotë msheroft katë ramazani. Ne e shpesojmë të mirë, alo e din veprën e tina. Orse, lezer, sa shpejt ka shkuha. Ando njëzit shkoj, lezer. Ando e tot njëriju i menqut, nuk e zgjat e mellin. Larg, larg, e dhe pake. Jo, e shkurton. Nga se haj i cili e forcëm shpresën e ti, e dopsëm punën. Hajtë se hajtë. Shka tha asa, asa në basriju? Ehlunari, banor të zjarit, i ka futë në zjarë, e të swifu. Inshallah, ke smet e kështë mëralë. A në rëzë një ljë du të më konë pak ma i vendos në vejprat e tina. Wa men etahu e gjelu, lemjen fa'hu emelu. A ti qka i vjen e gjeli, nuk i ban dobi, shprejsa. Etina dhe pastaj vazhdon edhe më shumë me shpjegue secilat janë cilësitë e njerëzve të mëshqundur e lutshme i Zotit tonë te bareke وتعالى që Allahu xhe ljalaut na ban djegës të pejgamberve veçanërisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam elusmi Allahu te bareke وتعالى që Allahu xhe ljalaluhu t'i ndriçon mendjetona me Kur'anin shpirtatona me Kur'anin elusmi Allahu te bareke وتعالى që Allahu xhe ljalaluhu muslimant ku do të jan Allahu t'i ndihmon yetimat e musliman vallahu t'i mbolon fuqarot Allahu t'i pasuron pasunik t'i bën të xemerrt aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur حيم والحمد لله رب العالمين